Zagarduagunaren emeretzigarrena izanen da biharkoa bai irunen, eta azken urteotan bezala helburu Solidario batekin. Taupadak gobernuz kanpoko erakundaren alde, bideratuko baitituzte, bilduko bituzten xosaguzdiak. Haurten, hainbat nobeda deizanen dira, betidanik urdanibia plaza zaharrean ospatu baita, elkarte gastronomikoen bilgunean, aurtenaldiz plaza berritzeko lanak direla eta hendaiaako mugatik hurbil dagoen Santiago usoko jaiala izeneko ezkerparetan ospatuko dute arratsaldeko bost herritatik ohiti. Gainerakoan betikoa hogei sagarnotegietako lau mila botila banatuko bira, xurrtada daka, Eta horretarako, Amar Sagardo ezberdin probatzeko eskubidea emanen duten irumila edalontzi salduko bituzte 6 eurotan. Sagardo guzien artean, Euskolabelekoak Belekoak, eta Irungoa Bertakoa den bakarra, Ola Sagardo tekikoa, ere izanen da probatzeko parada. Iñaki bengotxea, Bertako Sagardo dako, egun berezia da horregatik. Bai, bidaso aldean, pentsaturik eh, elaboratzaile bakarra gela, ez eh, sagardo tegian izenekin badaude gehiago baino elaboratxoile bakarrak eta 100 bertako onbertako sagarrekin ba 100 polita dau errin bertan pasatzi mm -hmm. Pintxoak eta ondo pasatzako moduak badaude ez trikitilariak eta dantzariak eta bueno, nahi dutenak eh, joerga ondo pasatzeko badago mm -hmm. importantea da denantarik eh, degustatzen joatea eh, kata hori eitea plaza guztian eta gero jendea valoratzea bueno hau eh, gustatu nok gehiago ere gustatu nok gehiago mm -hmm. hori azken batien gustuan alaberan eta Zerta onoitzuza duen euun eh? e hortan zein gustatu izon gehiena hori da. hamar tragoia badie botella terdi. E, nik uste polita dela, botella batean azki hori bako txak, neurri polita eta botella txarri pintsu bat zuhatoan batu, obekio. Horregatik esan du no, ongi pasa, pasatu gabe, eh? ez da prezizo etorri bere moskortzera, baizikan festa festaitera, eta festan ondo pasalik, eh? ba, pixka bat animatuta, baino pasatu gabe. Zaten pasatzean ez berat ez ondoku egiztia ondo duten, mm -hmm. eh? e, pixka bat ideia hori ikarribar da festara, ongi pasatzea. E, bat, dakagun, egun eguneko kargau biskia bat arintzeko Eta ber, arratzalde bikain batekin, ba, azte burua ondo sotzen dugu e, Bi berritasun badira, aurtengo zahar bata estena tokia, lekua eta bestea zure botian barruan Bai, bueno, hori da, bi berrikuntza zukesan duzun bat zela, estena joiua, tokia, eta... Baitare, kortxoan inovazioa, ba, hemen txen estrainatu behar dugula. E, nik urdan ibela plaza gustatzen hau, no? baino naure ez dago gaizki ez biti batean, e, ze esango dut, beti gehi izotu etura, baina bueno, gure kortxo berrien estrenua hemen izango da. Hiru urte bain tun, laguarren urtea genuen tapei sintetikoa edo silikonasko kortxoak egin, e, karboniko osondo eusten dio, eta pensatu genuen, bueno, aurten e, atebart beak eskantziatzeko eskanziatzeko eskanziadore ekin zertiak, higienikamente ikusten genuen, e, garbia guzela, botella bakotxa bere eskanziadorea amatia, Bestaldetik, oztatu taberan lariak beti faltan egotan dia eskanziadoriak, ez dakit zerriten jendeak edo edanman edo bota. Eta, bueno, mondu ontan, ba ez dakate erosi berrikan zer, digan, botilla bakotxa ekarriko du, bere eskanziadoriak, kortxo eskanziadoriak. Horregun, e, indego bi baten barruan, 12 eh? 1 erdara zaten, ha? Eh? Eta bitako balio duna. Maia gutxio ziginduko dugu eta gainera jendeak ere, disfruta zala, etxian botatzen dune ba, maia buzti gabe, ba, bere eskantziadori ekin, e, irekitzen dune botella bako txak berria dauka. Ba, inakimi esker. Bale, ez zuheri esker. Besor. Berritasunen eskutik, Zagardo Txurrutak, gorabera bera, edan aurretik zabela bete behar da. Eta horretan urtero, irungo gehi tabi elkartek parte hartzen dute Bolondreski. Haurten, irumila pintxo prestatuko bituzte, elkarten ordezkaria Juan Jaldakok aipatzen digun bezala. Ja, elduden osteu unian aziko gara, ja, bakariu eta txoizu eta rautziak eta dena bakotxa bere elkartera amaten, eta gero ja, pues, eh, lamata goizia, pues, batemasea elkarte batera, haniko esiko duzu, elkarte bakotxak, Berrogei tortilla egin berdigo. Osea, kean ikusko bezu, pues, e, zazpi 6, 7 tortilla denak aidela zerbate prestatzen. Larogei 80 biltzen labiltzen gera egun horran, pues goizetik el kartetanja zitenge ja prestatzen eta gero arratsaldien pues hemen berria zagarduoekin eta bueno, tabera e, aldatu behar. Gure gure txetip zerbate satetik gure txetik Urdani bekoen parantzatik bineo hau ikusten dugure leku, leku polita dagoela eta ez nurrun eta... Ementzene, uste duenik egualdia ebaldi, egiten badu egun hona batateko dela. Habe, baina ikusko dugun horatetzen deuen leku berri jauntan. Pintxo eta zagarnoarekin batera, animazioak izanen dira eta helburu solidarioa duen zagardo eguna izanki, Tombola baterian tolatuko dute. Bildutako diru guztia Taupadakek Boliviako helbeni Beni departamentura bideratuko du. Mientras e, Fernando de la Era era con de duenez, pues Bolivia llevaba ya dos meses bajo el agua y miles y miles de familias en el departamento del Beni lo habían perdido absolutamente todo, ¿no? Negontako Porque... uolden ondorioz, beren etxeak eta baratzeak galdu bituzten milaka familien beharrak arinduko biduzte eta laborantza berreskuratzeko azien erosketara bideratuko dute jasotako dirua.